nimeona nami nizungumzie nanyi na niseme na niwaombe kwa dhati kabisa kwamba muunge mkono serikali katika jitihada zote hizi ambazo tunafanya kila mmoja pale alipo aunge mkono serikali ili azma tuliyoikusudia basi iweze kutimia Samia Suluhassan ambaye alizaliwa Januari 27 mwaka 1960 amepata elimu ya msingi katika shule mbali hivi siwani Zanzibar itikwa mtu akamjine onguja na ziwani iliyo kwa pemba secondary katika shule ya ngambo na lumumba alianza kulitumika taifa mwaka saba baada ya kujiunga na taasisi ya fedha na utawala zanziba hakuishia hapo tu shiriki wetu sasa ni kutunza madambi yetu ambayo tumeyafanya na ubaya wa mazingira ukiharibu yanakuadibu wala hayako wetu Alikuwa ni mtu wa kupenda kujiendeleza na kusoma na kupanda haraka katika nafasi za kazi zilizotumikia. Alijiendeleza katika mbali mbali ndani na nje ya nchi ikiwemo India na Uingereza. Harakati zake za siasa zilianza mwaka mbili alipoteuliwa na chama chake cha CCM kuwa mwakilishi katika baraza la wawakilishi kupitia viti maalum. Na pia kuteuliwa na Rais wa Zanzibar wakati huo Amana Karume kuwa waziri na kwa miongoni mwa wanawake wachache walio kwa za juu katika baraza la mawaziri wanawake wa Tanzania wakati wote wanaonesha ari nia na utayari mkubwa wa kujikwamua kiuchumi tuwasaidie wanawake wa Tanzania mama na watoto watatu single mother anauza vitumbua hapo nje atauza mandazi atauza miwa ahakikishe mtoto wake ikaenda shule na akirudi shule anakula tumsaidie kumi Yaka kome baada ya kutumikia nafasi hiyo kuwakilishi mwaka 2010 aligombea ubunge katika jimbo la Makunduchi Zanzibar. kwa haikuwa rahisi alikumbana na vikwazo vingi akiwa kama mwanamke lakini hakukata tamaa aliendelea pia kushikilia nyafa za uwaziri katika wizara mbalimbali ikiwemo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais anayeshuhulikia muungano mwaka 2014 akiwa mjumbe wa bunge maalum la katiba alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa bunge hilo ambalo lilikuwa na jukumu la kuandaa rasimu ya katiba mpya tukosoweni pale tunapokosea na binti nasi charekebisha na tuende mbele kwani mwalimyelele alituambia kuongoza unakuonyesha njia na katika kuonesha njia lazima ukubali kukosolewa. Nani chama chake cha mapinduzi yeye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya taifa. Mwaka 2015 chama cha mapinduzi kupitia kwa mgombea urais wa chama hicho Dr. John Pombe Magufuli alimteua kuwa mgombea mwenza katika nafasi ya makamu wa rais na hatimaye kushika nafasi hiyo na kuwa makamu wa kwanza wa rais mwanamke nchini Tanzania. Uchaguzi mkuu mwaka na ishirini aliendelea tena nafasi yake ya kuwa mgombea mwenza na baada ya chama chake kushinda aliendelea na waathimaki wa mwaraisimu nataka na uhakikishie kwamba nitaendelea kulinda heshima ya mwanamke wa Tanzania Samia Suluhassan machi 17 aliutangazia umma juu ya kifo chake kwa rais wa nchi John Pombe Makufulingo kwa masikiti kwa makubwa na wajulisha kuwa leo machi Mkoho moja majira ya 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa kipatiwa matibabu Bishwa Rais Magufuli alilazwa tarehe sita Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya jaka ya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme. Tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka kumi. Aliruhusiwa saba machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu, alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jaka ya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Pango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti bwana ametoa bwana ametoa jina lake lihimidiwe na kwa mujibu wa katiba ameweza kushika nafasi hiyo baada ya kuapishwa hii leo machi 19 mimi samia suluh hasan na atasomba, kwa kwanba ni mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Mhuri ya Muungano wa Tanzania kiapo hii leo Ijumaa Machi 19 na kuweka historia kuwa mwanamke wa kwanza nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla kuwa kiongozi mkuu wa nchi. raisi ameshika wath huu kwa mujibu wa katiba baada ya kufariki kwa aliyekuwa rais wa nchi John Magufuli. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu dumisha amani yetu uwenzo utu wetu uzalendo wetu na utanzania wetu Usi wakati wa kutazama mbele kwa mashaka bali ni wakati wa kutazama mbele kwa matumaini na kujiamini si wakati wa kutizama yaliyopita bali ni wakati wa kutazama jayo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhassan ni mke wa Hafidh amir afisa wa maswala ya kilimo na ni mama wa watoto nne huku binti yake Mwanu Hafidh amir akionekana kufuata nyayo zake za kisiasa. Kitabia Rais Samia Suluhassan wengi wanamuona ni mama mwenye upole lakini mwenyewe anasema hivi. Labda wanaweza kuona sizungumzi kwa sauti ya ukali kama wanavyozungumza wengine lakini unajua kuongea na mtu na kufahamu sio tu lazima kufuka. Naweza nikaongea na wewe kwa sauti hii hi ya upole lakini ukanielewa kwamba nime nimekusudia kukwambia kitu gani. Labda kuna wale waliofikiri labda simama asiatavuja tu anapita anaenda zake. Huyo ndiye Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu Leo hii ni siku muhimu kwetu sote. Bwana tumeshuhudia tukio la kihistoria la kusainiwa kwa makubaliano ya kuondoa hoja tano zilizopatiwa ufumbuzi kwenye orodha ya hoja za muungano Na hizi sio hoja za mwanzo. kulikuwa kuna hoja nyingi sana. Tumepunguza, tumepunguza na sasa hivi tuna saini hizi tano na taarifa iliyotoka ni kwamba sita zilizobaki Vikao vikiendelea na zenyewe tunatoa. Lakini kwa sababu muungano ni muunganiko wa watu. hoja hazitaacha kuwepo. Zitajitokeza tutazifanyia kazi na zitaondoka. Ndugu zangu kusainiwa kwa hati hizi leo bila shaka kutaongeza ari na hamasa kwa pande zote mbili za muungano. Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar katika kuhudumisha ushirikiano na hivyo kuweza kuulinda na kuhudumisha muungano wetu.